тільки й знаю, підслухати хотів, про що розмовляли козаки. За грубою у шафі сидів. — Воно на що за птиця, — свиснув Максимко. — Янику, а йди лише сюди. — Іду, — почуло знизу. — Що там скоїлось? За якусь хвилину-дві Ян був на горі. Він пильно поглянув на зніченого корчмаря, потім на Максимка, і все зрозумів. Тим часом Максимко допитувався далі. «То де ж міг дітися той пройди світ? Може, сховався у повідці?» «Не знаю, паночку, бій мене знаю, може й там?» Задрібаців він до повідки. Максимко і Яник поспішили за ним. «Але ж вона...» «Замкнута? Дивіться!» З полегкістю мав корчман і раптом закричав. «Он він!» «Погляньте туди, панове!» Яники Максимко обернулись, і справді побачили втікача. Двома сягнистими стрибками він перетнув віддаль, між копицею, де ховався, і кіньми, скочив на корчмаревого коня і полетів просто в гущавину лісу. Максимко вихопив пістоль та вистрелити не встиг, втікач зник за кущами, тоді обидва хлопці посідали на коней і майнули слідом за ним. Втікач гнав свого гнідого серединої дороги, певно думав, що переслідувачі не зможуть ані наздогнати його, ні досягти пострілом. І не помилявся. Коні Яника і Максимка, здолавши кільканадцять мей дороги, не могли надати ходи, а кінь втікача, який теж не мав відпочинку після корчмаревої подорожі, також не мав сили бігти швидше. Тому-то протягом тривалого часу втікач і переслідувачі мчали лісовими хащами, не зближуючись, аж поки не стала світлішати смужка темно-синього неба і за крайніми соснами не проглянули степові обшири. Та саме тоді, коли кінь тікача мав проминути останні кущі ліщини, стало щось несподіване. Вершник зненацька сіпнувся Мов би, повітря повітрі і не раз гримнув на землю, а потім поповзок у кущі Кінь з розгону, вискочивши з лісу, зробив крутий розворот, завернув назад і полетів на зустріч хлопцям. Максимко і Яник, побачивши таку оказію, зупинилися. — Тобі не здається, Янику, що того пройди та всаджена сідла арканом? — запитав Максимко. — Схоже на те. — Адже сам ніхто так з коня не падає, — відповів яник. Він сидів на коні і вдивлявся в степову далечінь, що відкривалася очам. — Щось помітив? — занепокоївся Максимко. — Поглянь, чи не запорожці їдуть нам назустріч? Максимко дашком приклав долоню до чола. — А бігмо вони! — так і є запорожців. Перед, Янику, сам Бог посилає їх нам на поміч. Хлопці переїхали на протилежний бік дороги і рушили підтюбцем назустріч запорожцям. Кінь утікача перегородив їм дорогу, голосно заїжджав. Здавалося, він просив не гаятись і чим швидше рушати у лісові хащі на рушу вершника. Не журийся, конику, — погладив його Максимко. Той же злодюга украв тебе, вертайся ліпше до шинкаря. Обминувши розгублену тварину, вони приострожили коней і незабаром були в степу. А ще за якусь часинку зустрілися із запорожцями. Січовики, їх було десятків три, не більше, теж осадили коней. Чолом вам, товариства, клонився Максимко, ми козаки Чигиринського полку. А опинились тут, бо одного лакузу, що козаків наших корчмі підслуховував, наздогнати хотіли. Але його хтось, певно, заарканив та й зник у кощах. — Коли це сталося? — вихопив шаблю отаманці човеків. — Допіру, пане отаман? — Оточити ліщину, — наказав отаман запорозцям. — Сходитесь після мого сигналу. — А ви, — звернувся до Максимка і Яника, — злезте з коней, — «І гайда за мною!» Вони знайшли ту місцину, де впав тікач, побачили слід на піску, що вів гущавину. По опалому листю можна було визначити, куди тягли нападники свого бранця. Скрадаючись поза молодими деревцями, отаман з хлопцями швидко заглиблювалися у лісові нетрі. Нараз Максимко застережливо підніс руку. «Бачу коней, прошепотів. Отаман і Яник глянули туди, куди показував Максимко. За кілька кроків від них під кущем ліщини стояла пара коней з торбами на головах. «Ногайці!» – впевнено промовив отаман. «Лягайте на землю!» «Де ж вони взялися тут?» – не повірив Яник. «Цить!» – зашепотів отаман. — Матимемо час дізнатись, а зараз барикони кони на приціл. За ними нападники ховаються. — А ми з тобою, — кивнув він Максимові, — підемо в обхід. — Очей з куща не спускати. Якщо кинуться тікати, стріляйте в ноги. Треба взяти їх живцем. Їх тут небагато, адже коней тільки двоє. Та підползти до нагайців непомітно не вдалося. Зашелестіло сухе листя. Ногайці, а то були таки вони, підхопились і, посідавши на коней, пустилися на втікача. Пролунали два постріли водночас. Вершники попадали додолу і шмигнули в кущі. Отаман звівся на ноги, так гукнув на весь ліс. Зі всіх боків у кущі посипались запорожці. «Не стріляти!» – звелів атаман. «Тут два нагайці! Беремо живцем!» Ліщина виповнив тупід кінських ніг, залунали десятки козачих голосів,